Рочитай святе письмо, мовив Господь, я там усе написав, ти ж любиш читати книжки Так, я люблю читати книжки, сказав Шурик, але святого письма твого не читав Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, мовив Христос, увійде до Царства Небесного Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі Але я не молився тобі, сказав Шурик «Багато є таких, що ніби служать мені, – сказав Господь, – а я їм голошу, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. «Справді, ти не працював, Шурику, але стримав руку свою від покражі. Тебе били, але ти не бив. Хіба часом ліличку, але тільки для порядку, бо жона повинна боятися мужа. Ти пив горілку, але після того лягав і мирно спав, а не ходив на розбої» і ніякого беззаконня ти не творив, і лише один гріх маєш – відрікся від матері своєї. Але ж нічого доброго не творив я, Господи, – сказав Шурик, – а матері я відрікся, бо не міг жити так, як це бажала вона. Коли людина не чинить лихого, вже тим вона доброносна, – сказав Господь. Чого ж покликав мене в вісні, Господи, – спитав зі сльозами в очах Шурик. Сказати, що скоро помреш, мовив Господь, і ліличка твоя скоро помре, а мама ліличчина ще залишиться. Вона годувала досі вас, прогодує і себе саму. Чи ж добре те, що годувала вона нас, а не ми її, спитав Шурик. То було у її волі, сказав Господь, ви її до того не примушували. І на те слово заспівали всі, котрі там стояли. І то була якась дивна пісня, що линула звідусіль, згори, знизу і з боків, покриваючи звуками все навколо, від чого серце в Шурика стало ніби віск і розтопилось внутрі його. І Шурик там, у небі, перед престолом, заснув у сні. І йому здалося, що почав чи летіти, чи падати, але не швидко, а ніби птах ширяючи і знижуючись, а тоді прокинувся відразу з обох снів вийшовши, і побачив себе вдома на ліжкові біля своєї лілички. І тоді йому стало страшно, і він ліличку розбудив. Капіля вражена якийсь час мовчала. «Так, травиш, Шурику, – сказала нарешті, – що міг би писателем будь, я ж заслухалася. Я про те, када-то думав, щоб писателем стати» мовив небезпехи Шурик. Но то трудне діло. Говорить-то я говорю неплохо, а писати тут лилечко нужен талант. То це ти все придумав? Трохи розчаровано спитала Капіля. В етот раз не, лілечка, сказав смутно Шурик. Ну, може, трохи приукрасив. А коли прокинувся, мені печально стало, лілечка, Я подумав, що дійсно скоро помру. «Не милий дурниць?» – скрикнула вражено капіля, – «Бо не кличеш. «Ти права, лілечка», – мовив Шурик. «Но не бойся, ми з тобою ще не одну палітру розчавим, ми ще поживем, бо жизня, лілечка, як ні єсть, хороша, скажу тобі, штука». Капіля подивилася на Шурика запильно, а тоді розсміялася хрипко. «Чудак ти, Шурику!» мовила голосно і розверзла рота в позіху, показуючи беззубі ясна. Валька сиділа у дворику біля своїх жоржин і з нудьгою чекала, поки в їхній двір заскочить хтось із сусідок. Юшку на бід вона зварила. Сама до сусідів піти не могла, бо ноги її часом не носили останнім. Ледь-ледь дибала хатою і найдальша дорога, яку долала, в кінець обістя де стояла розтрісткана дощата будка Нужника. Отож їй залишалося сидіти і чекати. І в тому не помилилася. Бо вулицею вже бігла до неї руденька, ще зовсім молода дівчина. Здається, перша із тих рудих, котрі почали масово на околиці плодитися, відколи з'явився там загадковий Рудько які перестали народжуватися, як тільки той Рудько, із своїми не менш загадковими двома жінками з околиці раптово як з'явився, так і зник. Зрештою, всі інші Руді були ще дітьми, а ця вже виросла. І коли б хто взявся за підрахунки, ці підрахунки свого часу зробила Людка і поділилася з ними валькою –